Ахмед провідник точнісінько, як колись їхній шеф, ішов попереду і ніс у руках щось на зразок гасової лампи, яка давала набагато кращий ефект, ніж електричний ліхтарик. Світло поширювалося рівномірно і не засліплювало очі, а останньому у вервечці було видно не набагато гірше, ніж першому. Ахмед зупинився, за ним зупинилися і всі решта. Те, що вони побачили, дуже їх потішило. Усім стало легко і весело. Вони зустріли свого давнього приятеля, козака Хведора полохливця, що втік із поля бою і осоромлений замурував себе тут і тепер чекає страшного суду. Зраділи йому як рідному. «Слава Ісусу Христу, Хведуре! Як ся маєш?» – спитала Марго. «Слава навіки, вельми, шановна пані!» «Та ось, як бачите!» Відмовив він хрипким голосом і закашлявся. Ахмет закурив і дав йому затягтися. Той вдихнув і задоволено усміхнувся. «Може, Хведоре, тебе розмурувати?» Підеш з нами. А вельми шановна пані мене простила. Та давно вже скільки води збігло. Та я задля пані життя дам. Ой ой, бреху бреху, як казала моя бабця Варка. Анди бере добню. Ніхто навіть не здивувався, коли Андибер став лупатись у скалу, як мужній франківський каменяр. Обережно лице, кричав Хведір, дуже хвилюючись за своє обличчя. Ну і замурував ти себе, розсміявся Андибер, навіки вічні. Файна робота, оцінив Ахмед провідник. Слухай, Хведоре, а як ти, теє, зам'явся Андибер? Очевидно, він хотів був спитати, як той відправляв свої фізіологічні потреби. «А я не теє», – відмовив той. «Безперервний цикл. Утямив? Обережно лице?» Зробивши справу, зграйка рушила далі. Стало якось веселіше і затишніше. Все видавалося таким близьким і рідним. Нарешті Ахмед знову спинився і освітив стіну. Всі почервоніли. На них були вишкрябані, виколупані, виписані, викарбувані їхні гріхи. Я многоженець, Грішу з одруженим. Хочу грішної любові. Порушив заповідь «Не забажай жони ближнього». Обожнюю збочення. Я, здається, хочу мужчину. Господи, сказала Марго, ходімо далі. Тепер усі йшли мовчки, бо запам'ятавши записані гріхи, намагалися вирахувати, де чий. Так ішли йшли довго, поки не почала сміятися Леська. За нею вибухнули Марго і Андибер. А потім і всі покотилися від сміху. Сміялися до сліз. Написані гріхи ніяк не збігалися з тим, що вони уявляли одне про одного. Нічого собі. Ахмед знову зупинився. За ним і решта. З глибини почулися тихі кроки. До них наближалася ще одна рідна душа. Стевко Нечемний. Його вітали ще радісніше. Адже з ним було пов'язане приємне шародіння папірців «Приєднуйся до нас, Стефку! Тільки йдіть помалу, ребро болить!» Мандрівники у часі пішли далі Нарешті вдалині вони побачили світло. Прохід став звужуватися І з отвору вони вилізли навкарачки Світло засліпило Маргу. Вона довго звикала до нього, було сонячно і тепло.